Uh, kot se vredno razbrali s plakatom, je to predavanje namenjeno po 60. letnice uh, splohem deklaracije človekovih pravic uh, organizira uh, sklop priroditev Amnesty International, tako da, če koga zanima, s uh, um, čim vse se Amnesty International ukvarja, in kaj se mora v cilji obloče, kako se jim lahko Pridružite se in tako že lahko podprete, ne? lahko zamete eno od teh, ki ste namenjeni. Jaz sem uh, rekel, da so ti dve priložnosti, namreč uh, kaj, kaj snavimo in uh, uh, kdo to, to prijavi, organizira. Uh, skušal nekako dobiti v presek in uh, ta tema, ki sem jo zbral, ki z naše perspektive, ne to, da slovenska ustava pripoveduje smrtno kazen in tako dalje, in so razprave o tem že, že zdav naj potihnele, ali se izpele, ne, <tose> sem zbral vseeno to temo, ki je uh, uh, nekako Skušam počastiti in splošna eklaracija človekovih pravic, ki vsakom repriznava do življenja in pa, uh, delovanja, prizadevanja Amnesty International, ne, uh, ki imajo kot enega svojih poglavitnih ciljev uh, odpravo smrtne kazne po svetu. Zdaj, <kaj> ker sem filozof, ne pa aktivist, ki bom negatere stvari problematiziral, upam, da mi organizacijo ne bodo tega zamerli. Zanima me en poseben zelo tradicionalni, po moje tudi predvsej, predvsej popularni, ali vpliv, vplivni argument a, proti smrtni kazni, ki vidi smrtno kazn kot a, kršitev, ne nevtuljive, prilojene pravice do življenja. Tako, tako pravice vsi imajo, ima tudi morilec, tudi <tus> dokazano ilec, recimo, uh, in uh, tega razloga ne, naj bi bila smrtna kazen, a v tem meni naj bi bila kritična in uh, tega moralno neopravičljiva. Jaz bom torej uh, ta argument problematiziral, uh, pokazal bom nekaj načinov, kako se mu da izogniti, uh, pa tem sklepu izogniti, ne, ali bom pa ponudil, da ne bom čisto čisto v hrbec, kako organizatorjem, ne bom ponudil, da je eno, eno alternativni uh, zagovor uh, uh, odprave, zahteve pa odpravi smrtne kazni, ne. Pa eno alternativni argument za, za sklep da je taj kot uh, krivična, ki pa je po svojem uh, dometu omejen, tako da bom dokazoval bolj, da je krivična, čim kako se smrtna kazn zreka in uh, in izvaja, ne, kot pa smrt sama ideja kot pa smrt pa sama ideja uh, da se nekateri, nekateri storilci za nekatera, nekatere zločine zaslužijo uh, smrtna kazen, ne, da je to najdi na kazen. nakazo. me samo samo edno teh mnogih argumentov razpravijo o uh, smrtni kazni. Uh, Aha, sto ali ne. Meni sem se zelo potrudo, mate, tukaj imate gelijotino, imate uh, pa čisto, čisto zabrisano tehnica Zdaj pa se bolj pravično s tem, uh, zaradi razmer zaznavanja. Um, vedno neeno, ne eno, ni drugo, ni čisto jasno. Uh, ok, kot rečeno, kontekst je, uh, 60 let, letnice splošne deklaracije človekovih pravic. pa tudi ta poziv, ki gre skupaj s to, s temi prireditvami, ne, posame z nekom naj, naj s svem podpisom odprejo to a, pristopijo nekako k tej deklaraciji in poudarek, ki je na a, aktualizaciji a, nekako dokazovanjev, ne, da, da smo človeka pravice pozabljali, da jemljamo preveč samo omevne, medtem ko se v resnici treba potruditi eh, <coughs> za njihovo spoštovanje in dvarstvo. Eh, potem, kot rečeno, prezadevanje eh, eh, Amnesty International, klikunitve smrtne kazni. Eh, do neke mere je razprava aktualna tudi pri nas, eh, k podvesti z noji kaunisti zakonnikom. Ne, uvedena a, maksimalna kazni, do smrtnega zapora, liječe, ne. In ker bo to tudi za kriminologe, pravne reporterice in tako dalje, penologe in podobne profile, do neke mere sporno, da vajanje še strožjih, še hujših kazni, a, se v tem kontekstu razpravljalo tudi o. Uh, o tem, kaj, kaj naj bi bila maksimalna, uh, maksimalno huda kazn, za najboljši določine. Uh, in pa to, kar, kar pa aktualizira to torej razpravo po našem ekonov so uh, najnovejše resizkave, uh, tako nemanje ekonometrične, jaz se tem ne vem kaj dosti, ki jih uh, upravljajo ekonomisti, glavno glavnem v ZDA. Uh, in ki men da dokazujejo, to so veliko bolj sofisticirane metode, kot so jih uporabljali pred 20 in 30 leti, ne, ko raziskave niso potehile povezave med ali uverjbo tzv. smrtne kazne, okimitvijo in stopnjo kriminalitete število najključjih zločinov, Spravno sprotijo s temi, Starošnje raziskave so novejše dokazovale kot vračanje za strošijoči učinek smrtne kazni, pravi, da je najbolj učinkovito odvračala uh, potencijalne muškarce od umorov uh, in uh, na teh so očitno zelo poljubne, te ocene, uh, nihajo od pet do osemnajst umorov, naj bi vsak nekaj izrečena smrtna obsodba in izvečena smrtna obsodba preprečna. Zdaj, če to je res, to je ten pomemben ambirični podatek, ker je eden od glavnih argumentov proti smrtni kazne, je ta, da obstajajo alternative. Ne? A, če nič druga, je manj, manj huda, ne? manj moralno problematična alternativa do smrtna leča. No, zdaj, nekaj podatkov o tem koliko ljudi in v različnih državah, ne, so obsodili na, na smrt. Nam stroko leto v 24 državah so smrtili najmanj 1252 ljudi a, obsodili na smrt ter 3347 državah, se verjetno katerih pač se ta kazmi izreka se pa ne, ne izvršuje. In velika večina, kot vidite, smrtitev se upravi v petih, v šestih državah, v Kitajskem, Irano-Savtske Arabije. A, Pakistanu in ZDA. Se je se tu pribil Irak, ne? a ne, padel ven s prve Je tako hudo. Ok, bom šel poslušati čim interes skozi te pravne dokumente. Spremem, zanima ta argument. In kot boste videli, eni pravni dokumenti to, to povezavo med pravico do eh, življenja in smrtno kaznijo eh, ne? In, eh, in pravico do življenja vzamejo kot, kot razlog za nasprotovanje smrtni kazni, eh, drugi pa preprosto preprosto zadrdijo eno ob drugem, ne, da bi to tvoje povezali sprej. Da ima vsak pravico do življenja in da, smrtne, da se smrtne kazne ne sme izreka, tako kot recimo naša ustava. Zdaj, skričeno, spodošna literacija človekih pravic določa, da ima vsakdo pravico do življenja, v ostosti nasebne varnosti. Neka bolj, malo bolj konkretne šesti člen Mednarnoje sporozuma do življanskih političnih pravicah, ki pravi, da ima vsak človek prirojeno pravico do življenja, da ne sme biti življenjen komor samovoljno vzeto. E, pa seveda priznava to realnost, ne da je da smrtna kazen e, še nika vsem odpravljena, tako da e, gledam to, da je bil ta sprejet, Vrlo je 66, 60, ne, protokol pa 89, da so kompromisni a, dokumenti, ki <kaj> pač samo predpisujejo neke zahteve v zvezi z načinom izvrševanja, pa z tem, a, za, katere, za katere zločine ali kaznjiva dejanja se sme kaj kazn izreči in tako dalje. Vsak lahko prizna pravico do pritožbe in pomilosti. Ampak no, recimo o tem. A, v šestem členu, ali pa na drugem protokolu k medarnem paktu v državljanskim političnih pravicah, pa izredno piše no, pri pričanju, da je treba na vse ukrepe za odprav smrtne kazni gledati kot na napredek pri uživanju pravice do življenja. se potem države kot pismice izrezujejo, da njihče ne bo smrčeno v njihovi sodni pristojnosti in da bodo sprejeli vse ukrepe za odpravo smrtne kazni, Zdaj, tu pa je izrecno ta povedava. To dvoje povezave, pravice v življenju in prava smrtne kazne. Medtem, ko recimo Evropska konvencija o varstvu v pravic in temenih slogoščin, ta preprosto pravi, da je pravica vsakoga življenja zavarovana zakonom. Potem pa znamen, huje, ali da ponudiš slab argument za odpravo smrtne kazni, ne argumenta. Pravi tako, ne? glede na to, da je razvoj v številnih državah, članicah Sveta Evrope kaže na splošno gibanje kot pravi smrtne kazni. Vse podpisnice tega dokumenta zavezujejo da smrtna kazn odpravlja in da ne bo ne, ne sme biti njihče na tako kazn a, obsojen ali smrčen. Zdaj, preprosto, ker je v, v Kinja, ne, ne sme njihče več. Ne sme lahko več predpisati. Uh, no, Amnesty International je mogoče najbolj eksplicitno v uh, tem povezovanju obojega. Ne? Pravi, Amnesty International nasprotuje smrtni kazni v vseh primerih brez izjem. Smrtna kazna predstavlja skrajno zanikanje človekih pravic, gleda premišljanja od anokr in obočliške bitja, ki ga izved država v imeno pravice. In tukaj je pomembno, Nesmrtna kazen krši pravico do življenja, kot jo razgljaša splošna deklaracija človekovih pravic. Srej, je več zadržkov, več zadržkov do te kazni, ampak a, en od njih je tudi, da ne da krši to pravico do življenja. Nesmrtna no ostava, tako rečeno, je pa tako zelo a, asketska. Ne? Človeško življenje je nedotakljivo in potem v Sloveniji ni smrtne kazni, kar zveni kot ugotovitev, bolj kot uh, predpis. Uh, no, je pa, se spomnim, da z časa, ko so vstavo pisali, je bilo veliko, veliko razprav o... Ne, ne, ne o tem, ali smrtno kazn ohranimo, ampak bolj o tem pokoju. <coughs> Tako razumem, to nedototrivost človečke življenja. Ok, spravi, a, mene zanima torej ta, ta argument, ki se sklicuje na prirojeno pravico vsakoga, tudi morilca do življenja. Ok, zdaj, kaj bom jaz tudi trdil je dokazoval nič spektakularnega. A, torej, pokazamo, za kaj se mi zdi ta argument slab. Uh, zakaj ni preveč pripličljivo se sprecovati, naprej so morjuca do življenja. Uh, uh, pa tudi mislim, da podobni argumenti, ne, ki dokazujejo, da uh, oblast, recimo, ne, uh, ki tako kazim, izreka uh, in izvaja, da kaže nekako nespoštovanje, da vrednosti človeške življenje in tako dalje da na ti niso nič boljše, ne? Uh, smrt nakazen, zbraj, to pa je ta moj uh, bolj, uh, uh, kompromisni sklep, ne, lahko kljub temu krivična, spravičarov ne gre za kratenje nobene pravice morjilcov. In uh, zato vsovanja vredna, spravi krivična v nekaj, če se v literaturi primerjalen, ali pa relacijski pomenem te besede. Uh, ampak je rečeno, uh, da je ta argument, da je v relacijskem smislu krivična, krivična način praksa ne, izrekanja in te kazni, da se ja. nanaša ali ti izključno na obstoječo prakso, ne na samo idejo, ne, ne, prej imamo nek omejen okay, zdaj kaj paradoks kaznje, filozofski paradoks kaznje. Uh, in, uh, nekaj, kar se, kar, kar se še izrazito, posebej zrazito kaže ne, v, v zvezi smrtno kaznje, je, uh, ko izrečete zreč, smrtno kaznje ne, in go ste ubili človeka, premišljeno, hladno, krvno, uh, ste ga to pa velja, v uh, običajnih, v ne za moralno neopravičljivo dejanje. Sprej, kako je mogoče, da dejanja, enako veljaze recimo od svobode, od premoženja in tako dalje, ne. kako je mogoče, da dejanja, ki so v običajnih kontekstih moralno nedopustna, neopravičljiva, postanejo nekako dopustna, ali da nekateri tributivisti tri kot Kant in Hedl, mislite, da je celo obvezna, ne. Če jih izvršimo kot eno veliko kaznovanje. No se če pomišljam, je moralno nedopustno, je zdaj veliko teorij o tem, ne, zakaj ne smete ubijati, ampak ena od njih je ta, ta da je v zato krivičen kratite tako temeljno pravico žrtve, nekotek pravica do oživljenja. Do Se pravi, če je obvijanje moralno dopustno, kako je potem lahko a, taka javna slupitev reživi države ne, a, moralno dopustna, ali pa celo zaželena obvezna, nekako imenjo nekateri. Ok, zdaj. Jaz bom poskušal prepričati da, da obstajo štiri, vse štiri, no, nisem, nisem neomenil veliko časa razmisliti o tem. Vse štiri je načini, kako se temu sklepu izognete. Sem kako lahko pojasnite, da če ravno ubijanje ni, vsaj primer bacijo po svoji naravi, ne, Popravičljiva, da je težko pripričljiva, da ga v primeru smrtne kazni um, lahko upravičite. Sprej prva možnost je, ne, da je pravica doživljenja po obsegu omejena, spregolj. To, da imamo pravico doživljenja, ne pomeni, da, da se moramo od drugih zahtevati, ne, ali da nas ne ubijajo v katerih koli okoliščinah, ne, ampak samo da s njima mi zahtevati, da nas ne obijo po krivici A, ali pa nekih čisto <koh> vrednostno, neutralno, uh, opisljivih uh, okoliščinah. Ne? Svred, ta, preprosto ta pravica ni, ni apsolutna, ni, ni neomejena. Ne? E, potem druga možnost je da ukazujemo, da je pravico do življenja mogoče zapraviti, mogoče se je tudi odreči zavestno. Ne? Na ta način lahko moče etanazijo, prostovoljno etanazijo upravičiti. Ne. In bom potem dal nekaj primerov, če se vam zdi to tako proti intuitivno, ne, da bi lahko zapravil pravice doživljenja, ki se svi s tem ne, ne Pokazal, da na ta način da, ves, to je, lahko pojasnimo in upravičimo svoje intuicije v nekaterih a, drugih, v katerimi z nekaterimi drugimi vrstami dejanjimi. Kršitev pravice do lahko prelahko priznate, da je morilec ohranil pravico do življenja, da se tem zaradi tega, kar je moril, ni, ni zapravo, ne zapravo. Ampak potem ta le, to situacijo opišete kot situacijo konflikta med dvema pomembnima pravicama, ne? recimo pravico morjivca do življenja in pa, recimo, ne, pravico ljudi ali vlasti, eh, pravico dokaznovanja in pa eh, pravico do tega, da eno legitimno eh, smrtno smrtno drožnjo eh, izvršite, ne, izpolnite ali pa, recimo, pravico eh, potencijalnih žrtev doživljenja življenja, eh, tretja zadnja možnost je, da, Tako dokazujete, da ta morilec sicer ohrani pravico do življenja, da pa a, lahko nasproti na drugo stran tehnice postavite ne neko drugo enako pomembno pravico, ampak nek drug enako tehnimo moralno premisli a, dejstvo, ne, recimo to, da si je kazen zaslužal. Uh, da se zaradi tega, kar je naredil, ne zasluži smrt, zasluži da umre, lahko tehtamo ta čudo, da se uh, ta krši, kršitev, je kršitev, ali pravice človeka. Sedaj uh, smo šli tu, mislim, da vse, vse od tega je preveč problematično. Prevečkratka, uh, kot vsaka, vsaka trditev v tej razpravi. Uh, jaz sem malo pretvarjal, da ni, uh, to je malo bolj ufal, ampak je uh, to za vas izzivno, da bomo kje na spanju Tako da. Okay, To je prva možnost, te, da je pravica do življenja obsegu omejena, da ni brezpogojna, da ni brez izjemna, da ni absolutna. Uh, no, to je iz članka Judy Thompson poznamo to strategijo njenega zagovora Gortusa. Kaj pa njerem pravice do življenja, ne smemo razumeti kot pravice do tega, da nas ne vbijejo pika, kjerokoli in kamer koli, ali pa kot pravice do tega, da nas ne ubijejo po krivici. A, oziroma, ne, ni smemo če tako prilica imamo, ne? drugih zahteva, da nas ne ubijajo, razen če jih svojim ravnanjem zavestno ogrožamo, ali pa mogoče spreko svojih ljudi ogrožamo, ali pa mogoče tudi nekriljno. Ne? Se pravi, a, to z primerju, ki vse poznamo in vidimne, ki ga vboja v samo pravdu. Svi sprinjamo nekako, da je ena možnost kako razumeti, naša intuicija, da smete ubiti nekoga, ki, a, ki vas je z namenom, da vas ubije. Če to je jedin način, ne, da to smrtonosno grožnjo a, odvrnete, je ta, da rečete preprosto, da, da je ta pristop vmejo in zaradi tega, tega zgubil pravizova življenja za pravo kaj prvod. Torej, da lahko zgubite, zapravite prese življenja, to ni nekaka ne tako eksotična ideja. Kot rečeno, spremljivo s podbijanjem v samo obrambi pogosto tako razlagamo. Ne? Se pravi, če je grožnja našemu življenju neposredna, če je jedini način, da vse življenje zaščitimo. A, ta, da napadalcev obbijemo in če škoda, ne, ki jo priz prizadenemo napadalcu, so razmerna s škodo, ki smo na ta način preprečili, ne, ki bi on, če ga ne bi ustavljen, obrečil nam. Če se ti prije pogoje spavljeni, ne, potem nekako večina ljudi se strinja, da smemo obbiti napadalca v samo obramlji. Osnovna razlaga, najpogostejša razlaga je, da imamo to dovoljenje, da nam morala to dovoljuje za to, ker je za svoje ravnanje zapravo svoje pravico do življenja. Enako, enako idejo, da lahko pravico do življenja zapravite, da se lahko odrečete nezavistno, najdemo v razlagi, te druge intuicije uh, zdi, ko vojne, ne? pravi, da v vojni civilistov ne smemo nikoli namerno napadati ali imati za tarčo, ne? med tem, ko so uh, vojaki ne? na oveh straneh spopada enako legitimne tarče. Uh, to je, povzetek tega, kako majhle bolj, <coughs> bolj to razume. Sprej, napadalni vojaki, Tostile na kriv, ki bojujejo krivično vojno ne, so svojo pravico, do življenja zapravljali, s tem, ko so po svoji postali del grožnje o drugih ljudi, o življenju premoženju, svobodju, tako dalje. Brambni vojaki, ne, to so tisti, ki a, bojujejo pravično vojno, ne, so se tej a, pravici odrekli, s tem, ko so vzeli od, orožje v roke ne, in a, se nadelil Vojašljujo nekaj, kaj se z njimi za zakaj jih ne smete pobiti potem, ko so se predali, ali pa izstradljajo, tako pripoli, ki so vse začasno pridobili nazaj pravice do življenja. Pre začasno je klištvo To pravico spet uživajo. Pa civilisti, ki pa niso v novenim drugodkom stopada, negativna tarča, pa niso zaradi tega, ker niso niti zapravili svoje pravice, ker nikoga ne obroža svojim ravnanjem, niti se niso odrekli, tako kot eh, vojaki ne, na prilični strani. Zdaj, eh, ni tako godična ta ideja, oziroma eh, tukaj ni ne problematična, čem, ampak eh, vse nekatere svoje intuicije poskušamo pojasniti eh, na ta način. Ne intuicijo o dopustnem pijanju Spušemo vplasniti na ta način, da je tako žrtev našega ravnanja, ne? A, ali zapravila, zapravila smo prvico in doživljenja, ali pa se je odrekla. In da zaradi tega ni moralne zadržko, da je našilo Ok, Sem zdaj, to je še ena, ena še bolj kontroverzna ideja, ki gre v ta isti, v tej isti koš je, da a, morilec nima podlage, ne, nima moralne podlage za pritožbo. A, se pravi, se ne more pritožiti nad, zaradi ne, naše vravdanja. Zakaj ne? A, zato, ker a, mu počnemo samo to, kar je on počel drugim. Ne. Pravi, a, on sam bi priznal drugim pravice do življenja, Potem ne more od nas zahtevati, da jo njemu priznamo. Zdaj, to, to je precej, precej sporna ideja, ne, da je to, ali neko pravico imate ali ne, odvisno od tega, jo drugim priznavate ali ne, ne. Za večino pravic to ne velja. Ni tako, da svi morate najprej še te zaslužiti z dobrim, z lepim vedenjem. Ne. Aha, mogoče je zanimivo, kaj Kaj mi odgovarja tistim, ki pravijo, da je država, pa na ta način, s to smrtne kaznjene, da kaže pomakljivo spoštovanje do, do vrednosti človeškega življenja? Tako kot oblast, ki tu, ne kaže pomakljivega spoštovanja do lastnine, tako kot oblast, ki nekoga zapre, ne kaže pomakljivega spoštovanja do svobode ki oblasti v smrti Morjevca ne kaže, ko spoštovanja do življenja ravno obratno. Se je vendar za načelo, da je bo življenje drugemu vzel, temu bo življenje vzeto. Uh, no, znači, nič druga je lepo povedano. Uh, mislim pa, da, da drži, ne, uh, tako, to se ne sporno, ne. ne zdi se nam, da država, da država ne ceni svobode, če Ljudje, ki so obsojeni na odzem svobode, za zločine, ki so ga zagrešili, zakaj bi jih potem očitali, da a, ne življenja svojih državljanov, če vzamejo življenje tistim, ne, ki niso spoštovali prepovedi ubijanja, zakonskih pravil ubijanja. No, so pa nekaj drugih, ki mislijo, da bi v las pokazala še več spoštovanja do če bi pravica do življenja obravnavala kot nekaj, če se zmogenim, še tako zavrženim dejanjem ne bi zapraviti. To, to je en argument, Iz, z pravice dolgoja v samoobrambi. če smete ubiti nekoga napadalca v samoobrambi, potem se zdi tudi, da smete grožno s vam življenje odvrniti a, na ta način, da mu zagrozite, da ga boste ubili, če vas bo poskušal ubiti. Če mu smete zagroziti, za smr smrtjo v primeru, da, vas, da vam bo vzeti življenje, ne? in če ne bo ta grožnja očinkovita, če naj zaleže, če ga naj, naj res odvrne, da odvrne v da od takih Potem mora biti skrena ne, in resna. In da bi bila taka, je morate, morate izvršiti, torej to je stavljeno, ko zapade. Se pravi, če, če boš obijal, boš obiti. In je on obijal, ne potem se zdi, da ga morate obit, pokazali, ne, da je bila vaša grožnja resna in da bi imela ta grožnja obračaj Če pa je tako, pa se zdi, da lahko, a, tu je vsak korak malo problematičen, lahko iz prvice do samobrambe spredjete prvica do smrtne kazni, do smrtne kazni. kaznje. Umejo sem že, ne, tretja možnost je, da Sice priznate dovodcu pravico do ubijanja, pravico do življenja, ne, ampak a, tem dokazujete, ne, da morate to pravico žrtovati, ker je v konfliktu z neka drugo enako pomembno ali pa bolj pomembno pravico. In a, zdaj ena taka pravica. Uh, ta argument je nam je zdaj korečeno bolj aktualni, kot je bil pred 20 leti. Uh, ravno zaradi teh raziskav, ki domnevno potrljujejo, so strašovalni učinek smrtne kazni, vekljati uh, prvica potencijalnih žrtv, ne, umorljencev, doživljenja. Uh, se pravi, lahko bi rekli, ne, da je uh, smrtna kazn opravičljiva, Ampak to zdaj ni utilitaristična pomembna, ampak koncentralistična. Ni to argument iz dobrih posledic smrtne kazni, To je argument, ki pravi, da je redino ena očinkovito varstvo temeljnih pravic eh, ljudi do življenja, ne? varstvo pred morjuce ali potencialni morjuce, je smrtna kazna, ena druga. V alternativa smrtni kazni ne učinkuje eh, Uh, uh, tako, da je tovršino, da se pr<|startoftranscript|><|emo:undefined|><|sl|><|nodiarize|> To je en, uh, nismo časopisoveli, ne moremo To je z enega članka, zelo češnja, da Law Review, The Foundation uh, uh, uh, uh, bili širši The foundation for our argument, namrej za dožnost, za to, da smrtna kazen, dožnost v oblasti, ne? Is a significant body of recent evidence that capital punishment may well have a deterrent effect, possibly a quite powerful one. A leading national study suggests that each execution prevents some 18 murders, donatva sta omenila zgorno štirilko on average. If the current evidence is even roughly correct, then a refusal to impose capital punishment will effectively condemn numerous innocent people to death. States that choose life imprisonment when they might choose capital punishment are ensuring the death of a large number of innocent people. On moral grounds, a choice that effectively condemns large numbers of people to death seems objectionable, to say the least. So, for anyone there, yeah. Če evidenca kaže, ne, da bi lahko več umoral preplejši smrtno kaznjo, pa se oblast potem uh, ustraja uh, pri dosmrtnih lečej, recima pa še, še nižje kazne, kot je pri nas, recimo, nas je 30 let, ali vse je no, bil ne, Potem je to v nekem smislu neodgovorno, v ne, uh, te oblasti. In je to težko moralno upravičiti, da oblastno je moralno upravičiti pred žrtvami teh umorov in pa njihovimi sorodniki. Težava s, s tem argumentom je, ne, da je, je ključno odvisno od empirične evidence. Ne? A je, a, a, smrtna kazen res ima zastraševalen. Včinek, a res odvrne več, več potencialnih morilcev, kot, kot druge a, kazni, ne, vključno za, za vrtno ječo. Tu so stojili na zgornjih bregovih, kriminologi pravni, pravni teoretiki, a, ki tem študijam ne verjamejo, pa iščejo v njih lukne, ne metodološke pomakljivosti. In tako dalje, in na drugi strani ekonomisti, ki jih pa vodi ta optimistična. Uh, predpostavka, ne, da, uh, ki poznate iz ekonomije sploh, da se ljudje odzivajo na nas pod bude. Se pravi, če poved, povišate stroške neke dejavnosti, boste ljudi demotivirali. Ne. Tako se nekako zdi, če čem grozi za umor, smrtna kazna in če ta, ta hujša od do smrtne ječe, ne, potem bodo Uh, ljudje dvakrat premislili, da, uh, da bodo zbrali umor kot uh, povodu do svega cilja. Ne. In nekateri mislijo, da preprosto ne mogoče ne. Uh, tako evidenco uh, ki to vrgla, potrebila dokončno uh, naj, zato, ker so uh, izrečene in uh, izvršene smrtne kalbine prosto preredke. Ne to karbiral je nem ne enogrobn socialni eksperiment, ne, a, kjer bi ne vem, 20 let to prakticirali in ta kontrolna skupina, ki tega ne bi počeli, ne, bi lahko kontrolirali vse druge dejavnike, splošno splošnost kriminalitete, ne, večanje manjšanje socialnih razlik, ne, a, in a, vse kar še, kar še običajno utiva na stopnja kriminalitete pa na semateža, pristopko. Uh, ok, da se je že malo dolg, ne? Tako, da bom mogoče tira zadnjega s služnostjo priskočil. Ok, zdaj, uh, na, naša ideja, da vse smo složili, prekultivne, pa se mi vidi, da enako deluje tudi uh, distributivna, se pravi, po razdeliteljena pravičnost. Pa vsej za našo, našo idejo o pravičnosti v kaznovanju, ne, ali te pomračilne pravičnosti ali retributivne, ne, se zdi, da naše sodbe o tem, da, ne to, da je nekaj kazn pravična ali ne, ne, da lahko temeljijo ali na pripisu pravice, Ali na pripisu zasluge za nekaj, ne? ali pa na oceni, ne, da, je bilo, a, a, da je bila kazn njega smislila poštena zato, ker je bila utemeljena, pravična, ker je bila utemeljena, a, oziroma ker so a, tega obsvojenca obravnavali jednako kot vse druge, ker ga, ga niso diskriminirali. Ne? ki so obravnali slabših kot drugih. A, tako da je lahko se zdi izrečena smrtna kazn, krivična, iz enega od treh, lahko pa tudi več, ne, lahko od dveh, ne, lahko od vseh treh razlogov. Ali zato, ker z neumorilico kršimo neko pomembno ne, pravico, ne, ali zato, ker se ni zaslužo, ne, ali pa zato, ker a, v bi v postopku, uh, sodnem postopku, ne, uh, ali pa pri odložitvi, da bo uh, da bo njegovo zvedli uh, obravnavan samovoljno. To je bila ta, ki bojo zrevte kazni v nekem smislu arbitrarni. Ne, to uh, zbraj, Zdaj predpostavimo, Da je smrt zaslužena, kazna za, za premišljen na kletni umor. Če sem dokazal, da ne krati te pravice a, morjivcu, ne? pravice doživljenja, smrtno kaznijo, potem ostane samo še ta tretja možnost, če hočemo dokazovati, ne, da je smrtno kaznjo neke narobe. <clears throat> Se pravi, lahko dokazujemo, da je a, praksa, izrekanja in izvrštovanja smrtne kazni, diskriminativna, diskriminatorna a, do določenih skupin ne, prebivalcev. A, no, in dejansko vse, vse, jaz imam samo podatke iz ZDA, vem, a, blomem, da vem, da na kitajskem vodijo zelo natančne evidence ne, in a, imate na voljo ne, analize in tako dalje. A, V ZDA, glavno vse raziskave ne, kažejo, da a, so sprej, izmed tistih, ki, ki bi se, recimo, zaslužili smrtno kazen, ki so krivi zločina, ne, za katerega smrtna kazen predpisana, da, da so med tistimi ne, najbolj na udaru, da, a, da bodo usvojeni na smrt in da bodo, bodo usmrčeni, največja. Kadar je a, morilec temna paut, a, žrtva pa bilo pauta. Ne? A, zdaj, to ima to nekaj grafov. Zdaj, to, ni, to pomenno, ampak, a, recimo to je za, za okrožje Filadelfije za obdobje 15 let so zbrani podatki analizirani. V kažejo, da je a, tem, temna paut, ne poveča varjetnost Tveganje, da boste končali na političnem stolu ali na deslicah, ali pa da ste z nekcijo smrtili, za, za 38 odstotkov, oziroma za 40. Ne. Tu pa imate graf, ki kaže, kakšno je tveganje ne, za različne kombinacije med razne kombinacije storilcev in žrtve. Ne. Se pravi, najmanjše tveganje, vidite tukaj. Uh, to imate uh, svetlo polt, uh, storilec pa temno polta žrtev. Vidite, tu je, je najviše pa za to kombinacijo, ko se omenil. Uh, ok, a zdaj, a zdaj je to pomembno? Če ste, če, ste, če ste ne bodo umorili, a, če so vam to dokazali v poštenem oboceje sosodnem, če ste skoraj kazn zaslužili, ne, če smo rekli, predpostavimo, da je, da je smrtna kazn zaslužena za, za tak premišljen, premišljenak lepno mor, ne, a, a je potem pomembno, da nekateri, so se to enako kazni, enako, vsaj enako, če ne bolj zaslužijo, je ne dočakajo, znam se je lahko izognujem. Zdaj imamo dvena nasprotne intuicije, ena je, če je kazna zaslužena, potem je pravična, se brej, pravično kazn zadošča, da, je, a, a, da se je obslojen zaslu, zaslužo. Ne? Druga pa je, da je krivično, če so eni kaznovani, Smrtjo, Drugi pa se je uspel izogniti, čeprav so v enako, v enaki meri krili za eh, enako ali, ali pa enako hud zločin. Ne? Uh, no, kot rečeno, zaradi teh dveh vidikov, se pravi, lahko rečemo, intrinzični, ta zasluženost, pa ta, ta relacijski ali Kako oblast obravnava druge v tej isti skupini, namreč teh, ki se zaslužijo smrt zaradi eh, zločina, eh, so s filozofi smisli, pač eh, ta dva različna vidika, ali dve vrsti: različnost je eno ali primerjalna, drugo je relacijska. Eh, primerjalna. Sprej, kazen je intrinzična pričina, če ob so en dokazano kriv zločina, in si izrečeno kazen zasluži, relacijsko pa pravična, če je, če je ali bo enaka kazen doletela, tudi vse druge, ki so v torej, enaki na meri krivi, enake ali pa podobno hodega zločina. Sprej, da je lahko kazen torej, zaslužen, Prolična v tem primerjalnem eh, smislu, lahko pa pririš v primerjalnem smislu, pa ni zaslužena. Tako da lahko rečem na jutni črni, na Tibetu, ali v jugo-vzhodni Aziji, da uh, uh, je bila predpisana, ali pa nečem, ali pač v 17 državah, ne? Uh, predpisana je smr, smrtna kazen za homoseksualnost. Ne? Uh, Sprejeti tam lahko dokaj dosledno, vsake homoseksualce, ki ga zasačijo, sodijo na smrt in usmrtijo. Sprejeti je primerjalno gledano, je ta kazna krenična. Vse obravnava enako, ampak je kazn uh, očitno nesorazmerna. Če bi to sploh bil, ne prekršitelj, da se teža prekršitev, da to niste imeli, da bi ti države ostale res privili vanstika. Aha. Ah. potem za ta za ta učitek uh, okrivičnosti, ne, potem dovolj da morate dokazati, ne, da, je, uh, put, uh, da je dovolj hut za dovol narobe, ne, Že če v primerjavljanju smislu ni je eh, smrtna kazen pravična. Ne? Uh, in to lahko dokazujete, ne? ker uh, javno moralno načelo prepoveduje diskriminacijo ne? na podlagi moralno nepomembnih ne uh, značilnosti. Pa cela vrsta pravnih dokumentov jo prepoveduje, vključno z našo ustavo, pa uh, tudi, uh, recimo, Splošna deklaracija človekovih pravic določa, da so vsi pred zakonom enaki in tako dalje, ne. No, problem je, da je potrečeno omeljen, zomet uh, tega argumenta, ne, ker uh, potrečeno nobene nujnosti ni, da se, da vplivajo na, uh, in da to, kakšno kaznik v življuči, za uvor, ne, in da to, kakšno kaznik, sodniki izrekajo, ali pa uh, člani, poro, ali pa porote, ne, Nobeni, osimljena, na to gliva rasti pred sočil, na in socialne razlike. Sprej, če je to, ali boste veseli, ali vas bodo osmahili, v bistvu od tega, kako dobrega obveti, se lahko privoščite, pa tega, ste temno povti, jaz ste delo povti, ne, potem se to zdi res moralno in, in pravno, arbitrarno. Sprej, v tem smislu je, obstoječa praksa, krivična. Ne, in, uh, ampak kot rečeno to <clears throat> s tem lahko podprete, uh, teče imamo razmislek o tem, kako zavarovati ne, uh, prakso smrtne kazni pred temi škodljivimi vplivi uh, socialnih razlikov in na, na rasnih predsotkov. Ne, ne morate pa uh, tudi vgovarjati kar tako nasploh ali pa a, na červi, ne? A, ok, s tem to vam po prihranjamo. To smo ja zapovedali. A, zdaj, seveda bo na sprotnih smrtnih kaznih potrej mora dokazovati, da je, da je v nekem smislu nujno, da se ne morete izogniti diskriminacij nepreizrehanjo smrtnih kaznih. Potem res ne boste mogli nekaj zagotoviti, da bo ta v smislu a, pravična, ne. Ampak a, se mi zdaj lahko te zahteve ne, standardne pravičnosti prilagodite na, za naš neidealen svet a, in potem preprosto zapoved retributivne pravičnosti izpolnite, ne, če a, po svojih najboljših močeh poskrbite, da je kar največ. Tiste, ki so krivi, ne, da prejme zasluženo kazen, in da hkrati kar naj, največ tistih, ki so nedolžni, ne? da se kazen tako kazen izogne. Tako je, lahko kaj vprašate. Ne, ne, ne, Argumenta, morda niko brezupen do ta razlog, ki se iz človekovih prvic. Ti si prvi, kdo je o tom se mi zdi bolj tako: jaz razumem prvo doživljenje, apsolutno, no pa pravi, ne kaj je zdaj tiče. Kot pravi, nekdo razumel za je televizija priličen mor, drug pravi, to je skrajšana muk. Sporno je pač kako razumeti, po hmm. kakšne razloge imaš, da razumiš absolutno ali ne. Drugi argument pravi, da prvico lahko izgubiš kdaj jo zgubiš, če moriš. Ne? To je spet sporno. Drugi, analogija je pa zvojno, tam priznam, ne, ampak ti se mi zdi tako ekscesno stanje. Zdaj, moja jesedna spoznam to, ampak, da bi iz analogije, za vojaško situacijo sklepo, da lahko pridupiš, izgubiš, zapraviš, tam se mi zdi ekscesno, etično, moralno, vse. Ne vem, kaj je tam, točno. čeprav, kot včeraj ne priznam. Zdaj, samo tisto želim, tisto od Thompsonove, se mi zdi, uh, Sporno je ravno, kako razumeti pravico do Či ti samo rečeš, jaz se razumem absolutno, ampak reče, jaz pa ne, tu, tu smo na istem. Drugi pa, pravico do življenja lahko izbudiš in če moriš, to je ravno sporno. Analogija z vojno se mi pa zdi, da je, uh, tu sem sicer res nisem doveden ekspert, naprej se mi tam, da je vse ekscesno, kaj, kaj točno tam drži. Se mi to gleda analogija z vojno, kot sem hovto uh pokazati, da to isto, da to isto idejo pomagamo, ko skušamo razumeti, razumeti ali utemeljiti moralne relikovanje, ki v vojni delamo. Ne. Takrat rečemo, ne vem, uh, tile, ki napadajo, bojaki, ne, ki napadajo, uh, ki vodijo, uh, bojuje to krivično vojno, ti so za pravlji pravice do življenja. Ti, ki se branijo, so s tem, ko so vzeli orožje v rok, jaz sem ima gredenje strinja, mislim. Mislim, da ni moralne, moralne simetrije med temi, ki napadajo, temi, ki se branijo, če ravno so oboji vojaki. Da so samo kot primer, veliko se z Volcerjem veliko ljudi strinjalo. Samo kot primer, da se nam ta ideja, da lahko zapraviš celo tako osnovno prilico do življenja, a pa da se lahko odrečeš, da nam ni tuja. In če te... Če Če ti zdi vojna prej, ekstremna, do, tudi, sa, tudi samo obramba, ne, obramba pred molilcem ni, ni ravno vsakodnevna, vsakodnevna situacija, ne, ampak tudi tam skušamo razumeti, zakaj smemo tega movilca ubiti s pomočjo te, te ideje, da je zapravo… Z tem so sva potem težave, zato, kar, a, Če ga lahko kako drugače ustaviš, če bi res za pravo pravica do življenja, ne, potem bi ga lahko ubil tudi za zabavo. Ne. Uh, zraje, če, bi imel, če bi se lahko napadil z ozno tako, da pobegneš, ne, ali pa tako, da ga vskrediš, ne, bi ga smel ustreliti, zato Kritek imel več pravica do življenja. Naša intuicija je, da moraš pobegniti, če, če, če lahko, ne. Uh, da mora biti bit to edina možnost ne, uh, v boji. V samo obrambi. Uh, ampak, kot rečeno, uh, imamo malo ljudi, ki, ki mislijo, da ne smeš v, v samo obrambi ubijati. Uh, ti pa se ne bodo s tem strinjali, pa bodo rekli, bo zanikali, da lahko zapraviš ali da se pravico do življenja. Ne? Samo se mi zdi, da prevladujoče stališče je, pa zdrav raz, razumsko, pa intuitivno, pa vse je, da, da smeš ubiti. In potem eh, pa što je pa ena, ena do, razmerova priprišljiva, kot rečeno neproblematična razlaga, kako to, ne? da smeš. Uh, enako velja za, za Thomsonova, mislim, ta ideja, da, da je sva pravica po vsegu omejena, eh, ona skuša tako preprosto naše intuicije, ki jih imamo v različnih primerih, vključno spet z obojem samo brambi. Uh, pojasniti in, in upravičiti. Ne? Spet, če teh, ne znam, če, če teh intuicij nimaš, boš seveda, boš seveda dokazoval, da, uh, da ni po obsegu omejena. Ne? Uh, tako bi tu rekel, da je to, mislim, tako kot, kot se jaz je to sformulirala, tudi krožno, zato ker pravica doživljenje je pravica do tega, da te ne ubijo po krivici. Mislim, je malo krožno, ampak ja. može se znebiti te krivice, potem to mora še pač opisati, v katerih okoliščinah ne, a, a, recimo ne moreš, more, se ne moreš na to pravico splicevati, oziroma ne moreš pričakovati, zahtevati od drugih, da te ne ubijajo. In vsa ena taka situacija je, če nekoga, ki je življenje nekoga, ki je v ljudi, uh. samo vprašanje, če se pravilo, če pravilo, zame, ne? Prezvava, se pravilo za javne, je znalo, da so sistemi dopolnjene, določeno število ljudi po kreditcih usvojenih, to je pač ker je to je pač najboljši približek, mogoče se nekomu to ne bi delovalo, reko ne, niti en, niti dva, niti pet let ne bi se ne, ne, ne, ne, ne bi bilo usvojeno, bi bi to je samo načelo njega v krivcijo vstojna, to ne sme biti. Tukaj je to 5-10 ljudi. Ne. Kako če vam nekdo bi rekel, to ni bo pravičeno. če vemo, ja. no, razstizaj naprimer, tukaj je tukaj lebo tvojno sistem, pa je super zakone, da si si še vedno tu, ne vem, če bom vedno, kakšne so rezultate. Mhm. To ne bo 50-ten, bo v praksi 100 200, ne ljudi. Ne, no, no. pa se nisem pravi razumela, ker jaz nisem trdil, jaz nisem govoril o sodnih zmotah. A. Uh, te podatke, ki sem mi predstavo, niso podatki o sodni zmotah, <tud> tudi ti podatki so spet problematični. Zato ker nihajo od uh, zelo neznanega števila do recimo dveh odstotkov, ne, od, ne vem, nič cela, nič pet odstotka do dveh odstotkov, vseh usmrtitev. nič cela, nič pet, bi ne, ne, lahko kdo rekel, da okay, lahko to lahko vzamemo za klip. Uh, to je pet od deset tisoč. Ne? <tud> Uh, ali pa vsak dva tisoč uh, usmrčeni pa glede na to, da jih ne vem, zed, v Teksasu 50 na leto, to bi na 20 let do še enega nedolžnega obsoda. O tem se nisem zrekla, uh, ta diskriminacija se nanaša na tiste, ki so si zaslužili smrtno kazen, ki so bili dokazano uh, spoznani za krive, uh, ki pa Bi, lahko, ne, bi se lahko pritožili zato, to, ker drugi, ki so jih rovno tako spoznali za krive, ne, pa niso bili, obsojeni, ali niso bili obsojeni na smrt, ali pa so, so jih potem jim spremenili kazn, ali so karkoli, se izognili smrtni kazni. To je pa potem drug, drug problem za to, da se strinjam. Ampak recimo Kant, pa, pa ti drugi retributivisti na to odgovarja, na ta očitek, da njim se zdi enako narobe, ne? če tisti, ki so krivi, se izognejo kazni, ne? kot če uh, kaznuješ nekatere nedožne. Ne? Uh, oboje se jim zdi, sem zdi uh, recimo, enako huda, enako huda hud prekršek z pravice, pravicov. Te intuicije mi nimamo, ne? sem jim zdi boljše. Ampak spet, če smrtne kazni sploh ne izrekaš, potem, si, potem se je izognilo, se je kazni izognilo recimo letno, ne vem, tisoč ljudi, ne? če bi jo izrekal, pa bi recimo dva odstotka sodnih zmod bilo, ne, potem bi a, dva odstotih, ne, ne vem, na, tri let, vsega tri leta ob bi dva nedolžna obsoda, ne. To pa mogoče je tako, tak raz ne, nek ne vem, tisoč, krivimi, ki se izognejo iz kazni, pa dvema nedolžnima, ki jo doleti ne zaslužena kazn, ne? da bi rekel, ok, potem pa, za, potem pa vzame v zakup ta dva nedolžna, zato da poskrbim, da bo teh tisoč krivih eh, prejelo okay. zaslužena kazn. Ne? To pa sem še ena stvar. Jaz da je bilo če država ne obeti smrtne kazni, potem je odgovorna za te smrti, ki se zgodijo, če držijo te raziskave. Ne spremljamo, država je rad druge okrepe spremljala s katerimi in poskušala smrtno, če se ni država direktno odgovorna, odgovorni je tisti, ki ubija, država je posredno obočja odgovorna, pa še to vrdu druga okrepe spremljala s katerimi in poskuša spremljala. Se ne bi spremljala, država je zdaj kriva, da ima malo Država je država odgovorna za opustitelj marska, ne, ne, se spremljamo, ne. ne. ne. Če mi da, da je ena od uslovnih funkcij ali nalog države, da poskrbi za varnost svojih državljanov, potem je opustila uh, eno pomembno dolžnost državev do svojih državljanov. Na kateri načini je to Ja, je pa, lahko reči, so drugi načini, lahko bi povečala število policistov ali ne vem, <laughs> uh, karkoli so že v zroki za umore, ne, če, so, če so to zlorabe v otroštvu, kakorkoli je lahko poskrbila, da jih je manj, ali pa Zdaj, drža, lahko bi zmanjšati naštovilo potencijalnih morilcev ne. A, na druge načine. To pa, to pa je dober argument. Ne. Tako je tudi, če bi držala ta konometrične radiskavanje, da to odvorača, so drugi načini, ki boljše odvoračajo. Ta metoda je sporna da boče bi nema drugi načini najti pred njemno smrtno kaznje. Ja. Samo to tako, da tudi, če ima te druge načine, če se smrtno kaznje še vedno lahko pričiš to, še tega mora vsi jel, Da ne, še druge rečine, prav je druge načine, da imajo na, druge načine, da ja, imajo druge načine, z njimi še ampak vse smrtno kažijo še, da preko izboljše druge načine. Mislim, da je to, da to poskušajte videti ti ekonomisti, da... Ja, da, <tusik> da lahko ja, vse drugo, vse, za vse drugo država poskrbi, kolikor koliko lahko, ne, za... Brej, vse druge vzroke, uh, ne, uh, hmm. za, za umore, Tako bo še vedno za smrtno kazen od teh dodatnih 5 do 18 uh, mesecih, prepričila. ne? Mislim, da je to, to, mislim, to je po moje, bi ra, to hoteli reči. Proti, ja. če to nek resne ki je, je lahko tako na tem, da je, Neka je, blan, vgled, e, je, je nekaj sporno, ne? ja. Nekaj je za to, da je bilo v bližnjem Ja, to je, da ne vem, mislim, kaj, kako to ekonomisti počnejo. V glavnem oni skušajo, oni skušajo a, razvrednotiti ne, a, vpliv drugih dejavnikov, ne, kot so neko splošne nihanja v splošni stopni kriminalitete, stopni brezposobnosti, vse drugo, kar bi lahko vplivalo na število zločinov. Ne, skušajo izključiti in potem gleda samo, samo vpliv učinek smrtne kazni. Ne. Zdaj koliko se to da, jaz mislim ne, nisem ne na, to, na to metodo. domnevam pa, da je to nekaj nek čisto običajnega v, v ekonomiji. Ne Aha. Ja, ja se pravim, da te ni za preveč navdušeni na tem, da, da hodijo To je Par ja, momenti je v obtoku, mislim, že, že 300 let. Ne? Mislim, vsaj, verjetno je, že več od... Uh, in uh, mislim, kako moš ugotovil, je ta argument dober ali ne, mislim, drugače kot z empiričnimi raziskavljami. Moš pogledati, ama, mislim, ali ne odvrača. Uh, lahko, da se to ne da, da se tega ne da, z gotovosti ugotoviti v tem primeru pač može dati na stran ta argument, pa reči, pogledamo druge, ne. Zdaj, ali... ker prej spomenil, ki to, treba zanovatno dodati uh, eh, tudi eksperiment Mogoče, naj se ne spoznam. Kaj sem čel? Jaz šprek tudi nekrati ne zujika enesti, ja ne vem, reči škole, kot z vlastnega mnenja. Z kaj mi ste predstaviliš, en od pravne argumenti, to je zame, to se ne svoje njih, Tudi je tudi razpekta, bilo na celo stvar, smrt nakazne in pravice doželje, nešto stavljamo zlobne, ne? sliče so skuče oči, ne, in. ne, kar pa je problem za mene vseme je to, ne? da se se danes kavljate, davate, kaznje, so se dane začele kravljati vse te debate o po kaznih, kazni, po ne, teroristična vlade so se doželjene gerogijske, ne, tudi ena se to, da v našem na zakoniku, ne? do svetne kazne, pa so tudi ne so univerni argumenti tudi strini, sami od in te do svetne ječene. Ampak kazne pa je nekaj... Ruska unija je punikum od ostalega, uh, od ostalega svetane, skakar ne moreš ostati članca taj Evrope, če, če nimaš tako jedan kazne. To je nekaj, Tronanijo, en veliko ratni pek civilizacijami, ne. Avak, ne, kar je problem? Problem je to, da ste, tvojom pravi, ne. Spoljka deklaracija štega je vrat visljeni ljudi, ki so je let, ne. In če se danes debate, ne, buče kazni, ne, je to, je to, ne, smo tu na v polubiku, in. Samo puti nazajne posto, ker te stvari bi morali biti a priori asimilirane izpred šestsetih let. In vsak korak naprej, kateri mi moramo zagovarjati, svega, ja, absolutno prepoje smrtne kazne. In zdaj, ko se odpira te debate, ne, to je, je nekaj ne, kar povodilo v prihodnosti, v še večji kaos. Je vodejstvo, da smrtna kazne se vstreni um, ka, čisto od kaznovanjega blika, ne, kazno dve funkcije, ena je ta ne, druga pa je odvračanje, ja, nekot, uh, uh, ja, preuzgod, ne, ne, kot, ehm... Zgoraj. Ja, razgoraj, ne, ne. Samo, samo svetna kazna tega ne mora dati, ne, kaza kazna zaborava, kot ne. ne. po mojem mnenju, je Kant že povedal svoje, ne, rekel, da človek je Novena, argument ni za smrtno kazen. Morate poštjati, Kras je bil nek ne? on, je bil, ja, on, je reka, on je bil za, za, za smrtno kazen. Ja, on celo targ, znam, ta, ta del sem spustil, ki sem samo mila omena. Tu je milo podobno. On celo misli nasprotijo z vami. Ne? On misli, da, a, na, da spoštovanje, dostojanstvu tega morilca izkažete edino na ta način, da ga smrtite. A, to je če ga pa obravnavate, obravnavate kot material za gnetenje, ne? kot nekoga, s bo, katerega boste v petih ali desetih letih zapora, ne? Zgnetli, z zapora zgnetli zglednega državljana, potem ga obravnavate kot otroka, ne kot, ne kot razumno in svobodno bitje, ki je odgovorno za svoja dejanja. Ne? Tako da, te, Res je nekateri se sklicuje na dostojanstvo človeka in dokazuje, da je smrt nakazen nasprotjo z njim. ne? ne samo Ja, to so s drugi argumenti. Jaz drugih nisem ocenjeval. Gotovo so eni boljši, kot drugi. ne? na na nozvanju slišču v Nemčiji, argumentne, mislim, uh, hipotečni eksperiment, v malo mogoče, ampak svema, ne, se zaletevi letali, ne, ki se zaletevi v neko osobo in zdaj tehnje življenje, ali v biti teh, ne, um, potniker v zameno taj ešče, ah, ne. To so vsake tako vsega vprašanja je bolj, ne, uh, Samo, ko omenjate mučenje, uh, morate upoštevati, da mučenje, mučenje je izredno prepovedano ne? in kruto ravnanje je izredno prepovedano in v izvirni splošni deklaraciji človekovih pravic in v vseh protokolih in konvencijah in tako dalje. Tako da, mislim, vi lahko uvedete mučenje samo za ceno tega, da odstopite uh, od, od deklaracije, medtem ko uh, smrtna kazna ta ni. Nobeno od teh prepovedana. Kot rečeno, niti ni pripovedano s konvencijo, in očitno ti, ki so, uh, ki so, uh, ki so to, to deklaracijo sestavljali, ne, pravice do življenja niso razumeli tako, kot jo skušate vi pokazati, da izključuje je, je uh, uh, smrtno kazen. Ker drugače ne bi potem v protokolih uh, pisali o uh, smr spremljivi smrtni kazni. Ne. Takrat smo že velil v drugim časem, pa so druge predmoce pravila veljali, v druge, v druge mene, za primerje na našem, ko smo napredovali. Zimno, smo s tistim je malo neferstven, takrat smo pred druge predmoce drugi, si s njim bil včas, s godovinskem vrn gledam, takrat smo napredovali. Nema reči, e, takrat so oni to zdaj Zagovornik spložnih deklaracij, što je bil proizik, bi lahko nasprotno argumentiral, da so, da so bili ljudje takrat, ravno veliko bolj občutljivi za vprašanje uh, kršikršina človeka v pravice, ker in konc, konc so ravno preživeli drugo svetovno vojno, in hauske in tako dalje. Medtem, ko danes pa jemljamo človeka v pravice kot samoumevne, je problem tudi uh, z vidika Amnesty International ravno v tem, da so ljudje zdaj spali na teh floridorikah in ta ta, ta se poštijo zdaj postijo ob, oblasti, ne, da jim te pravice krade. Jaz bi morali biti Naz, bi morali se ta deklaracija zelo Ne, ne, ne, ne, ne. vidim, da bi bil zastarel. Ali. Morali bi še bolj napredni, zeločem bo povedati. Nismo, ampak morali bi še bolj naprediti kot če bi se držali tega toka, če bi šli v to smer, nismo šli. Ki ste višče imeli na prednosti, da ste tudi smrtno kaznovali? Ja, ne, ne, moramo biti. Situate ne, no, ne, problem ni bil človek, ki je kreica, po drugi svetovni vojni. Nekaj ste imeli, je nekako, nekako, nekako, nekako, nekako, nekako, nekako, nekako, nekako, nekako, nekako, nekako, nekako, nekako, nekako, nekako, nekako, nekako, nekako, to nekako, nekako, nekako, nekako, nekako, nekako, nekako, nekako, nekako, nekako, Šanje je, spisani, prit, je bila danes v piscu, sprejemanje je že To je. Po mojem. A mi, mi misl, da je bila zelo drugačna, pa, pa tudi mi zdiš, da je bila zelo drugačna. Ja, Moželo Potem je pa treba na novo napisat. Mi vas pozivate k temu, da ljudje podpišejo in uh, izražajo podporo, zečet, ne? da gre za bolj ustno mnenje, da ne Emiramo, s tem celo škoda. in samo oni vedeo posila pisce ker smo mi zasvaljo sem pač nekaj, dajmo to pošpisa, da bomo saj to ravno hrani, če že ne morete dalje. drugi vid biti dalje, taj offside to ravno ki se tafer nastavi sto raz zato se krši elegantna pravice oni preve dajmo prejemata dajmo reči to je reč super napisano na yo stan da ni ampak prav zato ker ni pozivom temu da se spet mm. ni pa vsaki zdan to podpisane samo da na standarde je potreba za ne more biti boljši to To jaz da ker danes, ko se prikralja nekaj izzakljene, danes kaj se reče, če pa je protiv s vama, naj ne ostalo sodišče, reče, da bi mi samo reči, hey, to je nekaj tam, ko nas protil, nekaj ne, mi rečemo, bože, to sodišče ne Tu je, tu je problem, ne. v mojem. Zdaj, zakonavalec hodi po robu, vedno. Ne, robu. to pa rog, Ja, jaz si strebam govor poza, ne. To je dovoljno svrših problema, mnogo se ima meni in če se povedali Hvala.